Очі полковника Ауреліано Буендіа налилися сльозами від обурення і безсилого гніву. І вперше після своєї поразки він пожалкував, що вже не має молодечої відваги, щоб розпочати кровопролитну війну і не залишити й сліду від влади консерваторів. Ще не встигла влягтися луна у шанування, як у двері майстерні постукала Урсула. «Не заважайте мені», – сказав полковник, – «я працюю». «Відчини», – мовила Урсула спокійно, але наполегливо. «Це свята не стосується». Тоді він відсунув засу і побачив у коридорі сімнадцятеро чоловіків різної зовнішності, типу і кольору, але з однаковим у всіх самотнім виглядом, за яким їх відразу можна було впізнати будь-де на земній кулі то були його сини. Не змовляючись заздалегідь, навіть доти не знавши один одного, вони з'їхались із найдальших закутків узбережжя, приваблені чутками про ювілей. Усі вони з гордістю носили ім'я Ореліано і прізвища матерів. За ті три дні, які сини прогостювали, на радість Урсулі та на обурення Фернанді, вони перевернули в домі все до гори дном, неначе там пройшла війна. Амаранта розшукала серед старих паперів записника, де Урсула свого часу занотувала дати їхніх народжень та хрестин, і проти кожної імені відзначила адресу. З допомогою цього списку можна було поновити в пам'яті всі 20 років війни, простежити всі нічні походи полковника від того ранку, коли він вирушив з Макондо на чолі загону, який складався з двадцяти одного чоловіка, вирушив, щоб наздогнати химеру повстання, і аж до його останнього повернення додому за шкарублому відкрой плащі. Ауреліано II не пропустив нагоди відсвяткувати приїзд новоспечених родичів бенкетом, де рікою лилося шампанське і грав акордеон. Це свято визнали запізнілою відповіддю на злочасний карнавал, організований до ювілею. Гості побили на друзки половину всіх ваз у будинку, поламали трояндові кущі, ганяючись за биком, якому збиралися дати чосу, перестріляли всіх курей, примусили амаранту танцювати з ними сумні вальси П'єтро Креспі, а ремедіос натягти штани і видертися на стовп поприз а потім упустили до їдальні обмазану жиром свиню, яка звелила з ніг Фернанту. Проте ніхто не скаржився на ці напасті, бо землетрус, що перевернув весь дім, виявився цілющим. Полковника Ауреліано Буендія, який спочатку зустрів своїх синів з недовірою і навіть узяв під сумнів походження декого з них, потішили їхні витівки, і перед від'їздом він подарував кожному по золотій рибці» а відлюдькуватий Хосе Аркадіо ІІ запросив їх на північі бої. І це мало не скінчилося трагедією, бо ж багато хто за Ореліано був великим знавцем різних махінацій, до яких вдаються півнярі, і зразу ж виявив шахрайства падре Антоніо Ісабеля. Побачивши, які можливості для гульні та веселищі відкриває така численна рідня, Ауреліано другий вирішив, що всі вони повинні залишитися працювати в нього. На цю пропозицію пристав тільки Ауреліано Сумний, здоровенний мулат, який вирізнявся за взяттям і дослідницькими нахалами свого діда. Він об'їздив півсвіту в пошуках щастя, і йому було б де жити. Інші, хоч іще порубкували, вважали свою долю визначеною. Всі вони були вправними ремісниками, Господарями в своїх оселях і мирними людьми Середу, коли почався великий піст Перед тим, як полковникові сини мали роз'їхатися по всьому узбережжю Амаранта примусила їх убратися понедільному І піти з неї до церкви Радше для розваги, аніж через побожність Брати погодилися підійти до сповідальні Де падре Антоніо Ісабель намалював кожному «Попелом хрест на лобі» Коли вони повернулися додому, наймолодший з них хотів був зітерти хрест, та виявилося, що знак цей не згладний, як і знаки на лобах решти його братів. Вдалися до води, мила та піску, і нарешті до пемзи та жавелю, але так і не змогли постирати хрестів. Навпаки, Амаран та і всі інші, хто був у церкві,